Denna söndag morgon Och många av er har redan varit med oss live Eller också via internet Men eh, vi ska titta på eh, Några saker den här morgonen Som har med seger att göra eh, Att vinna en seger Och eh, ni vet hur Bibeln talar om olika eller använder olika bilder för att beskriva en kristens liv och eh, tre av dem som kommer till mitt sinne nu det är soldaten, det är idrottsmannen och det är också bonden och eh, eller trädgårdsmästaren kanske man kan säga och eh, en soldat vill naturligtvis vinna i striden uppenbarligen annars går man under själv en idrottsman har detta som mål, tränar i månader, år inför tävlingar. Man löper ett lopp, man tävlar mot andra. En bonde eller en trädgårdsmästare vill ju få till en skörd. Men det är mycket som hotar skörden. Om man inte gör allting rätt och omständigheterna är rätta så är det inte säkert att det blir någon skörd. Och många tror att när vi blir kristna så är det ungefär som att en blixt slår ner i våra huvuden och helt plötsligt så blir jag bara helt och hållet den som Gud önskar att jag ska vara. Det vill säga som en robotlik person så går jag framåt och går från seger till seger oavsett. Det är inte min erfarenhet av mig själv. Det är inte heller min erfarenhet av andra. Vi behöver inte känna i träffade. Men det är inte så. Det är en kamp hela tiden. Men vi behöver, vi vill vinna seger. Och det vi, det vi kan säga om seger är att den har blivit gjort möjligt. Det är möjligt att ha seger. Vi har fått all den utrustning som vi behöver. Och vi ska tala om tre nycklar till seger den här morgonen. Tre nycklar till seger. Och de är svaghet, de är stillhet och de är meditation. Jag kommer till dem i den nämnda ordningen. Vi börjar med vön. Här vill vi tacka dig denna morgon för att du har gett oss denna möjlighet att vinna seger. Vi är i en andlig strid och där vill vi, liten soldat, vinna seger. Vi är i en tävling, inte mot varandra, men mot vår egen andliga potential. Där vill vi vara vinnare. Vi vill löpa som en som löper loppet. Som det står i 1 Korinther 9:24 24-27, där Paulus beskriver hans eget liv. Vi vill också vara som den bonde eller trädgårdsmästare som får en skörd eller en blomstrande trädgård. Någonting som bär frukt, därför att vi vill se andens frukter manifesteras i våra liv. Här vill vi be för de här tre nycklarna som vi ska tala om Jesus. Låt dem gå på djupet i våra sinnen, i våra hjärtan. Så att vi kan ta till oss det. Leva av varje Guds ord som det står i Matteus 4,4. Ber att din ande för vara närvarande. Som du alltid är. Men att vi är mottagliga för denna närvarande som vi hörde i sången. Att vi verkligen vill vara omgivna av din kärlek. Och vi vill att du överflödar med din ande, Herre. Men framförallt. Att vi är inställda på rätt våglängd för att förstå din kärlek och att ta emot din andes tilltång. Du ber vi dessa ting i ditt namn. Amen. Så, vi ska börja med den första nyckeln. Här har vi en. Eh, och eh, den första nyckeln då är svaghet. Eh, en del har hört den här historien, men eh, det var fyra pastorer. Som samlades och eh, de, eh, likt oss alla andra, hade ju sina svagheter och så vidare. Så eh, de hade bestämt sig för att de skulle mötas och eh, i nåd och kärlek eh, bygga upp varandra. Och eh, en av de saker som de skulle göra då, det var ju att bekänna för varandra sina svagheter. Så det var en person då som fick börja och eh, han sa då att eh, ja... Det är ju pengar som är min svaghet. Som jag sa. Det, det är pengar liksom. Jag, jag har ju under åratal förskingrat pengar i kyrkan. Och jag tar till mig lite från kollekten. Och jag har levt väl på det. Och det verkar som ingen har kommit på det och så vidare, Men jag vet att det inte är rätt. Ja, ingen fara. Vi ska be för dig. Du kommer att, du kommer att övervinna det här. Inga problem. Så nästa. är alltså, ja, det är kvinnor. Alltså, kvinnor. Ja det jag hela tiden liksom. Ja, jag, ja, jag har mycket tankar och ibland blir det mer än så liksom. det, nej, det är inte bra det är inte bra det här men, men såvitt jag vet så har ingen kommit på det nej, men okej, okej. Vi, vi ber för det vi tar upp det, inga problem och så var det en då eh, den tredje sa jag, men jag, jag jag ljuger som en häst jag, jag, jag ljuger hela tiden alltså. det, jag ljuger för frun och familjen och för församlingen och allting va? men jag har lyckats komma undan med det ingen har kommit på det så. Ja. Ja. Ja, okej, okay. det är bra men då vet vi, och vi vet ju att det här stannar bland oss, liksom. vi ska be för det här och så vidare. Så, men då var du ju egentligen kvar då den fjärde och så sa de. men vad, vad är din svaghet då? Ja, det är ju skaller, Och jag kan inte vänta på att komma ut i det här rummet. <här> <här> så så kan det gå. Så då är frågan om svagheter, är det någonting som är bra eller är det någonting som är dåligt? Frågan är fri. Nej, nej, eh, vi kan titta på första eh, 1. 26. Jag vet 1.26 Det kanske inte passade så att säga så i ja, Jag vet inte det var, vi, eh, vi hade en besökare Jag ska inte nämna namnet för det spelas ju in här men en ganska prominent person och eh, vi bad och jag råkade skämta till det under bönen men jag tror inte att det passade i deras, <tryff> deras religiösa tradition för att det var inte något bra äh, gensvar på det men äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, svaghet i första korintebrevet min svaghet är att jag måste skämta av allting äh, äh, första korintebrevet 1 prassel prassel äh, med början i vers 26 och fram till 31 Bröder, se på er egen kallelse Inte många av er var visa om man ser till det, ser till det yttre Inte många var mäktiga, inte många var förnämd släkt nej det, som är för världen, nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt För att låta dem visa stå där med skam Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam det som för världen var oansenligt och föraktat av ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till inte det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, Rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av härligt. Så vad är vår mänskliga svaghet? Det kan vara en rad olika saker. Det behöver inte vara det som de här fyra pastorerna brottades med. Det kan vara mänsklig godhet. Det kan vara självrättfärdighet. Det kan vara ihärdiga synder. Det kan vara en rad olika saker som är vår svaghet. Och svagheterna bryter ner oss det eh, är liksom därför att de, de, de hela tiden maler inom oss vi tror att vi, har, vi kan dölja dem vi tror att vi kan på något sätt i vår egen kraft övervinna dem men det är som en ond cirkel. och eh, det slutar ofta i en, i en kris Gud för oss till slutet på oss själva vi har någon slags kris eller identitetskris och vi säger till Gud jag måste komma ur detta och eh, det är då som vi upptäcker nåden Och det är det som är så underbart. Eh, Paulus, vet vi, blev given en turntag. Och eh, många människor har försökt att lista ut vad den här turntagen var för någonting. Och en del är helt säkra på att de vet vad det var och så vidare. Eh, men det står inte. Och jag tror att det finns kanske olika anledningar till det. Men en anledning är att om det stod så här att Paulus turntax, Paulus svaghet som Gud av någon anledning inte tog bort från hans liv. Det var det här. Vad tänkte då de som var samma svaghet. Då skulle vi liksom skryta över det. Så jag har samma svaghet som Paulus och Gud tog inte bort det från honom. Så att ja, du vet liksom. Vi skulle säkert skrytet över att vi hade samma svaghet som Paulus. Så det står inte vad det var. Men det var ett lidande som man hade i sitt liv. Och Gud tog inte bort det av någon anledning. Men han sa till honom att min nåd är dig tillräcklig. Eller rättare sagt Paulus säger att hans nåd är tillräcklig. Och eh, vi brottas med de här svagheterna till, en sådant, eller till ett sådant mått. Att vi kanske till och med ifrågasätter om vi är kristna. Liksom. Om det nu verkligen var så att Guds ande bor i men Hur kan denna svaghet upprepas ständigt och jämnt? Och så vidare. Men eh, ni vet när Guds nåd tar över våra hjärtan. Eh, I eh, Hebrevbrevets trettonde kapitel och den nionde versen så står det att eh, det är gott för våra hjärtan att bli styrkta. En översättningen översättningar säger etablerade i Norden. Jag måste förstå vad Norden är. Och om jag inte har en svaghet, då måste jag lära mig. Då behöver jag inte Norden. Det är precis som englarna. Det står i Första Petrus 1:12 tror jag det. Är. Att englarna önskar blicka in i församlingens historia. Alltså se vad Gud gör i församlingen. Och varför? Varför skulle änglarna vara intresserade av vad som händer med syndiga människor där nere på jorden? Jo, den enkla anledningen att änglarna, inte demonerna för de är fallna änglar, men de änglar som inte har fallit, de har i sig själva inget behov av Guds nåd för att nåd behöver jag bara som syndare. Men människosläktet är syndigt. Människosläktet är fallet så änglarna kan studera församlingen, det vill säga oss som individer och se våra svagheter, se våra problem, se våra synder och se hur Gud ger nåd. Och detta är någonting som englarna jublar över. Det är någonting som de gillar. Det är någonting som ungefär som när vi bänkar oss framför tvn och ska titta på någonting väldigt roligt, intressant. Ja, liksom. kan inte vänta. Det är ungefär samma sak. England sa vi måste sätta oss och se vad som händer i församlingen. Liksom. Vilken församling ska vi titta på idag? Ungefär som vi flickvande mellan kanalerna. Eh, ska vi titta på den? Idag ska vi titta på Nordens mission. Nej, men det är ju som en skräckfilm, det, det, det, det orkar vi inte titta på. Eh, det är de värsta, de hemskaste syndarna. Men det är också där som Norden manifesteras extra mycket. Så låt oss titta på Nådens mission idag. Så, Gud tar över våra hjärtan. Vi blir starka i Norden. Vi är föremål för hans kärlek. Gud är kärlek i 1 Johannes 4, verserna 8 och 16. Det står också att han älskade oss först i samma kapitel, 1 Johannes 4. Men i verserna 10 och 19 står det att han älskade oss först. Och inte vi som började älska Gud så oh, det är det några människor där nere som älskar mig. Jag ska nog älska tillbaka dem. Men han tar initiativet och sänder sin son in i världen. Medan vi ännu var syndare står det i romanbredet 5, 8 och 9. Det står inte att när vi hade rätat till oss och bättrat på oss. Då tyckte han att det var dags att sända sin son. Det står medan vi ännu var syndare. Det, när det ännu inte fanns någonting i oss som sökte honom. Då sänder han sin son in i världen och bevisar sin kärlek på det sättet. Så nådens styrka blir fullkomlig genom vår svaghet. Och det är därför vi läste här i första Korintherbrevet, första kapitlet, den 31 versen här att den som berömmer sig ska berömmas av Herren. Inget fel att berömma sig, men att berömma sig av Herren. Att det jag har är av nåd. Precis som Paulus skriver om sitt liv i 1 Korinthbrevet 1510 att jag är vad jag är på grund av mina egna meriter och mitt hårda arbete och allt annat gott jag har gjort i livet. Nej, jag är vad jag är på grund av Guds nåd. Det visste han, det förstod han, och det skrev han om. Så, hans eller i vår, vi berömmer oss av vår svaghet för den uppenbara hans nåd och för honom. Så svaghet är inget fel. Det är ett måste. Och så här, men vissa människor är inte svaga. Det kan tycka så. Det kan tyckas så. Jag kan vara på toppen i min karriär, i mitt liv. Men jag vet ingenting vad som döljer sig bakom människors fasader. Människan är av naturens svag. Därför att vi är fallna individer. Vi är totalt beroende av Gud. Om jag tror att jag kan blåsa igenom det här livet. Och klara mig alldeles djupeligt utan Gud. Varsågod. Men du kommer att se och förstå konsekvenserna av det. Du kommer att få se att du också var en svag människa. När, när du står inför Gud. Det är en gång sagt att människan ska dö. Och sedan dömas. Där kommer ingen undan. Så... Vi är alla svaga av den enkla anledningen att vi tillhör den mänskliga rasen. Men vi är också svaga som kristna. Därför att vi är visserligen gjorda till en ny skapelse i Kristus. Men vi har ändå kvar det gamla. Och det gamla och det nya ligger i strid med varandra. I Karatebryt 5 står det att köttet och anden strider med varandra. Så vi är svaga. Det är en strid och seger är självklarhet men genom att, genom att förstå att vi är svaga så, så kan vi ta emot nåden och detta är en av nycklarna till att leva ett segerrikt liv. Det andra vi ska titta på det är stillhet och vad innebär det att vara still eller stilla? så kristna möter vi många utmaningar. Är det någon som ifrågasätter det eh, mänskligheten möter många utmaningar eh, de är politiska de är ekonomiska de är eh, andliga, religiösa vad man nu ska kalla det eh, satan tycks arbeta övertid i den här världens system därför att han vet att hans tid är kort och eh, det är lätt att bli övertagen av en massa olika tankar eh, och att börja att tänka fel att liksom börja att reflektera den här världens tankar och åsikter och värderingar och så vidare. så ger man dem lite kristna namn och så vidare. Men vi behöver förnya vårt sinne ständigt. I Romarbrevet 12, 1 och 2 står det att vi ska förnya vårt sinne så att vi kan urskilja vad som är rätt och vad som är Guds vilja för våra liv. Och det kommer inte automatiskt. Kommer bara när vi spenderar tid med honom. Och man ser hur människor griper efter halmstrån. Det handlar kanske om pengar. Om jag bara får pengar så att jag får en trygg pension. Om jag bara får pengar så att jag liksom kan komma ur det här träsket som jag nu är i. Och liksom betala mina skulder eller vad det nu kan vara. Vi tror att pengar löser saker och ting. Eh, vi tror kanske att eh, bidrag, tänk om jag kan få de här bidragen så jag inte behöver jobba och, och, och på något sätt kan klara mig ändå. Eller så tänker man att eh, mera utbildning, liksom. bara att jag får mera utbildning. Liksom. Utbildning är lösningen på allting. Liksom. Det är humanismens svar, men det är inte Guds svar. Jo, en form av utbildning i form av, av en gudaktig undervisning som vi kommer till alldeles strax. Men människor griper efter de här halvstrålarna. Och det är inte Guds väg. Men lyssna vad det står här i Jesaja 30. Jesaja kapitel 30. Och vers 15. Och när jag läser Jesaja så känner jag mig verkligen hemma. Han levde i en tid som var mycket allvarlig för nationen. Han eh, levde i en tid när få om någon ville lyssna på honom. Eh, han levde i en tid när människor trodde sig ha lösningar men innerst inne var de skräckslagna över det som de visste var på väg och skulle hända. Eh, så vi har mycket gemensamt med Jesaja och hans tid. Och eh, så här står det i Jesaja 30 Och vers 15 Ty så säger Herren Herren, Israels helige Om ni vänder om Och är stilla Ska ni bli frälsta Genom stillhet och förtröstan Blir ni starka Men ni vill inte Sen läser vi vers 16 Nej ni säger på, Nej på hästar tänker vi fly Eller på snabba hästar står det faktiskt igen det. Därför ska ni också fly På snabba hästar tänker vi ge oss av därför ska också era förföljare vara snabba tusen ska fly för en enda mans hot och för fem mans hot ska ni alla fly till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg som ett baner på en kulle intressanta tankar när Bibeln talar om frälsning så är det ett allmänt uttryck det är inte alltid det talar om andlig frälsning det är inte alltid det talar om himmel och jord utan det talar om att bli rädda ur någon form av situation. Jesaja och han betjänade både Nordriket som gick under, eh, under hans livstid. Men sedan också ett Sydriket som hotades av samma makt, nämligen eh, Assyrierna eh, under den här tiden. Och folket sa, men vi, vi har en plan, vi tänker fly på hästar. Folk har en plan, och så här, jo, jo, jo visst, visst, visst, visst. Jag vet, men liksom jag har en liten plan du vet liksom. jag, jag sparar undan lite pengar Och sen när det, när det väl gäller Så kommer jag undan Man liksom. kan alltid köpa mig fri på något sätt Men det står att de här snabba hästarna Som de vill sig av på Det står också Att deras förföljare är snabba Är snabbare Liksom om vi försöker med världens medel Att komma undan en situation Som är oundviklig, Så är på något sätt världens hästar snabbare än oss men om vi är stilla inför honom då står det att då ska vi bli räddade och det står att liksom bara en enda persons hot får tusentals att fly, eller inte liksom någon kommer och säger något vi är så kräckslagna, det är slut med kristendomen i Sverige, vet ni det? Liksom? är det sant? Och sen några stycken säger liksom, Nej men det, det, det är färdigt liksom. det, det är bara att packa ihop liksom. ha, Vi har några snabba hästar där liksom. Vi kan komma undan på något sätt Men det handlar inte om det Det handlar om att vara Stilla inför honom det handlar inte om Snabba hästar det handlar inte om världsliga lösningar Det handlar inte om att komma undan Det handlar om att vara Stilla och vända om Då ska vi bli frälsta Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Saltaren 46, 11 eller 10 i engelska bibeln eh, står det att bli stilla eller var stilla och besinna att jag är Gud. Vilka varsa? att leva i att stanna upp för. Liksom det, när, när omständigheterna är överväldigande. Och vi vet inte vart vi ska ta vägen. Vi tänker jag har några snabba hästar, jag har en bra lösning jag sticker, jag flyr från det här jag sticker iväg jag startar ett annat liv, ett bättre liv någonstans och vem har inte tankar, vem har inte drömmar vem har inte ambitioner men man säger att de här sakerna som vi flyr ifrån de hinner i fattet, därför att de Fienden har ännu snabbare hästar och jag kommer att låta fiendens snabbare hästar rida i fattighet och göra livet surt för er. För ni kan inte förlita er på er själva och era egna lösningar. Ni måste vara stilla och ha förtröstan på mig. Då ska ni bli frälsta. Och eh, i veckan här så såg jag någonstans en eh, yoga reklam och då står det så här, nyfiken på vem du är. Upptäck dig genom yoga. Okej, okay. vad är det man upptäcker när man går djupt i yoga? Att jag är en del av världsalltet, jag är en gud själv, jag är gudomlig. Den ursprungliga grundlugnen i första mosebok som, som Satan kom med till Adam och Eva. Han sa, om ni äter av kunskapens trä. Då ska ni bli medvetna. Då ska ni få kunskap om gott och ont. Ni ska bli som Gud. Och det är precis det som yoga och österländska religioner med, det, erbjuder människor. När man erbjuder ett högre medvetande. Och i det högre medvetandet så ingår det att jag faktiskt är gromlig Nej du är inte gudomlig Du är en fallen människa Du är en mask som kryper omkring I en fallen värld Slinger, slinger Det är exakt vad Bibeln säger Men det stannar inte där För alla de som räcker ut sin hand Och är stilla och förtröstar på honom Inte flyr på hästar till falska religioner Och falska system Och, och, och, och letar efter en lösning i den här världen Utan den som är stilla och väntar på hans lösning han eller hon kommer att bli frälskt. Det vill säga vi blir födda på nytt. Eller vi blir räddade ur den situation som vi har hamnat i. Och vad händer då i andra Petrus 1, 4? Då blir vi delaktiga av gudomlig natur. Och det är en helt annan sak. Då är det Gud som ger det till oss som en gåva. Vi är fallna, punkt slut. Vi är syndare, punkt slut. Vi är oförmögna själva, punkt slut. Men vi har en nådesfull Gud som återupprättar var och en som tror på honom. Som inte förlitar sig på några andras hästar, Hur snabba de en tycks vara i den här världens tänkande. Och när vi tror på honom, då blir vi inte bara återupprättade till det som Adam och Eva en gång i tiden var. Vi blir högre än dem. Vi blir högre än änglarna. Om ni inte tror mig, läs första kapitlet i Hebril. Det står att vi har blivit jorda till någonting som är högre än England. Och så här, hur kan det vara möjligt? Jo, därför att vi är nu delaktiga av gudomlig natur. Och det är Kristus som vi är i. Och var är Kristus? På faderns högra sida. Vem är Kristus? Den andra personen i treenheten. Om ni trodde att jag var Jovas vittne och trodde att han var ärkängel Mikael så fick ni fel där ni som lyssnade på internet. Så han kanske är Jovas vittne där de pratade om bibel och så vidare. Har ingenting med det. De en falsk religion. Punkt slut. Och eh, de säger att er, vad heter det? Jesus Kristus är ärkängel Mikael. Han är inte ärkängel Mikael för ingen engel kan frälsa en människa endast Gud själv kan frälsa sin skapelse och Jesus är den andra personen i treenheten. Han blev sänd in i den här världen av den första personen i treenheten, fadern. Och han var ledd av den heliga den tredje personen i treenheten som nu bor i var och en som tror på honom. Där är vår stillhet. Den träning i guden är mäktig över allt detta. Men varför ska du klaga på yoga och Joas vittnesbörd Det är för att de är falska religioner. Kalla saker för vad de är. Hitta inte på en massa trams att alla vägar bär till Rom. Eller att, att alla blir salig på sin tro. Det är inte sant. Jesus säger i Johannes 14:6 Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan mig. Det är ett exklusivt budskap. Tyvärr har vi ett exklusivt budskap. Det betyder inte att vi går ut och är elaka mot människor. Vi är jätteglada för att människor finns där ute och gör sina grejer. Inga problem. Men när det kommer till kritan, den dagen människor ska stå inför den levande guden, då är det detta budskap som gäller. Annars kan vi gå hem och dra något gammalt över oss. För att tala klarspråk. Det har ett starkt uttryck. Okej, okay. vad var vi? Tillåter att våra svagheter för oss till slutet av oss själva? Ja. Lyssna på uppmuntrande ord. Jobbsbok 23. Jobbsbok 23. Eh, vers tio. Jobb trodde att han var stark. Jobb trodde att han förstod vad han behövde förstå. Men Gud Ändrade allt på ett ögonblick. Och han fann sig själv på en plats som man aldrig tidigare trodde att han skulle kunna hamna. Men så står det så här i jobb 23.10. Nej, nu hamnar jag i ordspråksboken. Men det var bra det som stod där också. Man kan slå upp vad som helst. Där det. 23 till. Han vet vilken väg jag har vandrat. Prövar han mig ska jag komma ur prövningen som gud. Och um, en bättre översättning istället för att han vet vilken väg jag vandrar. Han vet vilken väg jag tar. Det vill säga Gud vet i, i, i, vad, vår, vad som finns i vårt hjärta. Men när han sänder en prövning så vet han också hur vi responderar till den. Och det betyder att han prövar inte över vår förmåga i första kunde inte bli 10-13. Han gör inte över vår förmåga. Eller han prövar inte över vår förmåga. Och eh, det är så underbart att kunna vara stilla. Förstå att jag är svår. Och vara stilla inför honom. Och lita på att räddningen kommer av honom. Genom honom. Och sedan så eh, jag tänkte jag på hur Många gånger som eh, vi. Jag eh, vet inte om jag skulle kunna möjligen bara stänga till det. Tack. Eh, jag tänkte på eh, hur. Jag eh, har hört många gånger från en del pastorer, i våra ledare, och jag har hört Pastor Challus säga att, att alltså, vi måste undervisa våra människor att. att lida på ett bra sätt därför att lidandet är normalt i världen, vi är svaga och svaga människor lider eh, vi måste lära oss att vara stilla och förstå att det finns en Gud som är mäktigare än alla omständigheter och alla situationer som potentiellt eller faktiskt eller potentiellt möter oss så svaghet och stillhet och slutligen det tredje och sista Meditation. Och jag medvetet säger meditation därför att det är ett så populärt ord idag. Liksom, alla ska meditera. Man yogar och man buddhistar sig. Jag på att säga. Man, man, man, man är dragna till buddhismen och till de, de religioner som, som har det här tankesättet att meditera. Som ofta går ut på att tömma sig själv. I tron att vi kan ställa in oss själva på någon slags neutral länk eller linje. Men faktum är att vi kan inte det. Det som man säger, oh, skolan ska vara neutral, ska inte påverka barnen med en kristna tro. Men vad är det som påverkar barnen istället? Det är den humanistiska tron. Som påverkar. Den ateistiska, den evolutionistiska skolan är inte neutral. Det är bara snack. Den här världen är inte neutral. Tänk om vi kan ställa in våra sinnen på det normala, liksom en, en våglängd där vi är neutrala. När du tömmer ditt sinne som man gör i de här österländska religionerna. Vad är det som händer? Jo, jag blir väldigt mottaglig. Till en fallen angla värld. Det vill säga, säga demonisk värld. Som kommer att diktera till mig. I neutralitetens namn. Exakt vad jag ska göra. Jag lovar att det inte är samma sak. Som står i den här boken. Läs en gurus död. En bok som fanns i varenda kristen bokhandel. I Sverige på 70-talet. Jag vet inte. den går säkert fortfarande att få tag på. Fantastisk bok. En gurus död. Jag tror att Tarja som nämnde om den. faktiskt I, i veckan. och Därför kom på eller kommer att tänka på det men en själ som inte är distraherad av den här världen eller någonting omkring oss tar emot vad Gud har att ge jag vill att vi läser från Saltaren kapitel 1 och versarna 1 till och med 3 Saltaren Första kapitlet, första versen, till och med vers 3. Saniga den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndarnas väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterad vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. I vers 2 så står det i svenska folkbibeln som jag läser ur. Han har sin glädje i Herrens undervisning. Det är ett ord. Och sen står det att begrunda hans ord. Alltså hans ord. Det är samma ord. Undervisning och hans ord är samma ord. Och det är faktiskt det hebreiska ordet Torah. Som man alltså kallar skriften. Judarna kallar sin skrift för det. Och det intressanta är att det är ordet tora eh, i, i, i, i, i hebreiska eh, eh, betyder egentligen att kasta någonting. Alltså att kasta någonting. Och idén är ofta där att man, man, man kastar något som en, en, en pil eller någonting, liksom en, en, en, en bågskytte. Och jag tänkte på det i relation till Efeserbrevet 6 och vers 16. Där det står om satans brinnande pilar. Eh, han vill skjuta anklagelser och projektioner och lögner in i våra sinnen chuf, tjuff, Så Sådana här pilar som sätter sig och sedan sipprar ut sitt gift i våra hjärnor. Men vad är det som Bibeln säger då? Att salig är den. Som har sin glädje i herrens undervisning. Det vill säga inte bara 10-15 minuter något politiskt korrekt predikan Någonstans i en kyrka en gång i månaden. Eh, vid fina högtider. <laughs> Utan verkligen sitter under en systematisk undervisning. Som kan gå emot de här falska anklagelserna och brinnande pilarna som kommer till oss. Och istället för att det är de här brinnande Pilarna som det står att endast Trons sköld kan stoppa Och vad kommer tron av? Att höra Guds ord i Roma 10:17? Så nu skjuter Läran Som vi har in pila I vårat sinne tuff, tuff. tjuff, tjuff, tjuff. Liksom Sanning efter sanning Efter sanning efter sanning Inte någon människa inklusive mig Men Guds ord förkunna På ett sätt som får oss att eh, tänka om. Och eh, vi har vår, vår, vår glädje i det här. Vi begrundar det och Det här ordet för att begrunda här. Det betyder, det kan också en del översättningen använder eller skriver. Läser upp. Därför att under antiken eller förr i många gånger. När man även läste för egen del. Så läste man högt. Jag vet inte om jag tänker den här gången. Ibland när man läser så är det svårt att koncentrera sig. Men då kan man läsa högt för sig själv. Liksom, och då, då, då blir det därför att när man lär sig, om flera sinnen är involverade, synintrycket och hör hörselintrycket, eh, så, så lär man sig bättre och snabbare. Men det står där att den som håller sig till Herrens undervisning, vilket är väldigt bra översatt och begrundar hans ord också väldigt bra översatt för många översättningar säger lag och liksom när vi tänker på lag för liksom visserligen kallades tora lagen moselag och så vidare men när vi hör ordet lag så tänker vi ofta liksom att det är en slags regelverk som jag ska följa och har jag följt det regelverket och klarat av det Gud lämnar mig i fred har hållit din lag grisigna mig och ge dig av men det handlar om en relation inte med lagparagrafer utan med en levande Gud. Och det är det som han säger här att vi, vi är under den här undervisningen. Att de är som pilar. Det kommer skjutande sanningar till oss hela tiden. Och som sätter sig i vår sinne. Och vi kan börja tänka annorlunda. Annorlunda den här världen. Annorlunda de system av tänkande som vi har växt upp med kulturella och annat. Um, i predikaren 12:11 predikaren 12, står det att de visas ord är udda som indrivna spikar är deras tankespråk de är gåvor från en och samma heden just att indrivna spikar är deras tankespråk att, att, att liksom när vi får undervisning på ett bra och sunt sätt då sätter sig de här pilarna i våra sinnen tjuff, tjuff, tjuff och det är inte satans brinnande pilla. De värjar vi oss mot med tronskjöld som kommer av att vi hör Guds ord. Då byggs tron i våra hjärtan. Och då tar vi också emot det här som gör att vi kan vinna seger. Och älskar det här som Pastor Stevens alltid använde. Han talar om läror i kategorier. Inte bara så det lite allmänt utan på varje område så har Gud någonting att säga från sitt ord. Och ni vet liksom, vad man än sa till dem som kunde liksom, ge läran för just det området. 3-4-5 versar bara från minnet. E det är det här som gäller. Och eh, säger, men det var han. Det var, ja okej, okay, det var han. Men vi har också sinnen, vi har också förmågan att läsa. Vi har också möjligheten att lära oss de här lärorna i kategorier. Så meditation på hans ord, är svaret. I singular på alla problem, och alla situationer. Vare sig det är stress, oro, rädsla, lust, osäkerhet, dåligt självförtroende eller vad det nu kan vara. Låt inte fiendens brinnande pillar sitta fast, värja oss med eh, tronssköld och låt hans ord få fäste i våra sinnen. Filippebry 2:5, 1 Korinthens 2:16 eh, säger att ha krist i vad betyder det att ha kristens sinne? Att tänka som han. Hur tänkte han? Han var Gud i människoform, men ändå lärde han sig lydnad genom att följa en heliga andes ledning. ända tills döden döden på ett kors. Han var full Gud och full människa, men han kände allt det som vi kände. Och Han mediterade på Guds, Guds ord dagar. Det var. Eh, Nyckeln till segern. Så vi är svaga, men vi förblir stilla och vi mediterar över hans ord. Tre nycklar till segern. Och eh, vi tackar dig Jesus för de här tankarna som vi får framföra. Vissnande om nu för våra hjärtan i ditt dyrarna. Amen.